Bé, bona nit a tothom. Anem a donar inici d'aquesta sessió del ple extraordinària per tractar un únic punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Sallent, que haurà de regir l'exercici 2010. Senyor secretari. Bona nit vist el projecte de pressupost general municipal el 2010 juntament amb la documentació que figura en l'expedient vist que en les consignacions de l'estat de despeses es contemplen totes les despeses obligatòries i s'hi ha ja creu suficient per complir les obligacions per les despeses de funcionament dels serveis vist que les previsions ingles corrents s'ajusten al seu càlcul a les tarifes i tipus que figuren a les ordinances fiscals vigents que el que estableix la secció primera, capítol primer, títol 6er, del títol 6C del Terre Forjador i Regulador de les Institutes Locals, aprovat per reial decret legislatiu, 2 2004 a 5 de març. Visca l'informe d'economia i financer i la memòria explicativa del seu contingut, la Comissió Informativa i Dissens de Governació i Rèdiment Interior proposa a ple la votació del segon s'acord. Primer, aprovar inicialment el pressupost general municipal per l exercici 2010, juntament amb les seves bases d'execució i els anexos que l'integren, que resumint per capítol es detalla tot seguit. Estat d'ingressos. Capítol 1. Impostos directes. Import 3.581.800 euros. Capítol 2. Impostos indirectes. 170.000 euros. Capítol 3. Taxes i altres ingressos. 1.517.611 euros. Capítol 4. Transferències corrents. 2.413.344 euros en 53 cèntims. Capítol 5. Ingressos patrimonials. 95.500 euros. Capítol 6. Alineació d'invencions reals. No hi ha. Capito 7, transferències de capital, 963.117 euros amb 42 cèntims. Capítol 9, variació de passius financers, 1.103.459 euros en 54 cèntims. Tals, ingressos, 9.844.832 euros en 49 cèntims. Estat de despeses, capítol 1, reivindicacions de personal, 3.545.981 euros en 35 cèntims. Capítol 2, compres, bebents i serveis, 2.833.495 euros. Capítol d'interessos, 121.900 euros. Capítol 4, transferències corrents, 506.959 euros. Capítol 6, inversions reals, 2.118.997 euros en 14 cèntims. Capítol 7, transferències de capital, no hi ha. Capítol 9, variació de passius financers, 717.500 euros. Total d'espeses, 9.844.832 euros en 49 cèntims cèntims. Segon, aprovar la partida personal d'aquest anyuntament pel l'any 2010. Tercer, exposar el púl per un termini de 15 dies comptats des de partir del segon dia del de la publicació del corresponent anunci anuncia el objectiu oficial de la província a fi de fet de presentació de delegacions o reclamacions, que han el pressupost definitivament aprovat en el cas de no presentar-ne cap. Quart, facultar la calda president tan ampliament com a identitat sigui possible per la signatura de tots els documents necessaris per la tramitació d'aquest acord. No està no predesidirà en suprir el criteri. Bé, hi ha hagut unes esmenes entrades pel grup d'iniciativa però en tot cas passaré la paraula als membres de l'equip de govern perquè facin la presentació del pressupost després en posterioritat al regidor d'iniciativa perquè faci la presentació de les esmenes i tot seguit ja debatrem les esmenes i, i el pressupost conjuntament i ja seguirem el, el, la ronda normal d'intervencions Senyor Sara Malera Bé, bona nit. A veure, aquest pressupost per aquest 2010 ve marcat per, per, per restriccions pressupostàries importants. El pressupost ens baixa un 6,10%. Tenim un pressupost inicial 2009 de 10.480.000 euros i el d'aquest any el projectem cap als 9.844.000 euros. Anem, anem, tard, anem tard, per dues raons. La primera és que hi ha hagut una important reestructuració en el departament d'intervenció de, i l'altra és perquè portem gairebé dos mesos treballant en tot el pressupost, vam agafar una línia en nosaltres bastant favorable, bastant positiu, bastant bona en la qüestió d'ordenances Vem entendre per, per tal combinat el ple d'ordenances doncs que aquesta línia es volia o sigui, per part de l'equip de govern, evidentment que la volíem continuar, i per part de la resta de companys de taula, doncs semblava doncs, que era positiva i així es va recollir en el mateix ple, i per tant el plantejament que d'aquests pressupostos del 2010 volíem seguir amb aquesta línia continuïsta, aquesta voluntat doncs, de consens, de diàleg, de, de parlar de documentar, donar informació i, i, i arribar, doncs, si era possible a acords, o si més no, de fer un, un, un pressupost participat doncs per tots els tots els companys de la resta de, de partits o de, de grups municipals. Uh, com a tema principal comentar que tant a nivell de despesa com d'ingressos uh, sobretot a nivell de, de despesa aquest pressupost ha estat basat en tota la informació que s'ha pogut tenir amb el futurible tancament del 2009. És a dir, hem estat molt, molt, molt conscients som molt conscients de la situació econòmica que tenim i hem anat a liquidar el pressupost 2009 i amb totes les partides liquidades és el que ens ha permès, les dades que ens sortien d'aquesta liquidació de partides és el que ens ha permès doncs, poder projectar un pressupost del, del 2010 realista i molt acotat a, a la situació en la, en la qual estem, estem vivint eh, Seguim també en aquest pressupost la línia que vam engegar doncs, fa ben bé un parell d'anys de portar molt al dia al dia tot el que són les despeses en qüestions corrents com pot ser telefonia com pot ser electricitat tot el que són qüestions de subministres tota la qüestió de neteja s'està controlant per part dels regidors pertinents totes aquestes partides totes aquestes, aquestes feines que s'estan fent tota aquesta sèrie de subministres intentem optimitzar també al màxim tots els, tots els recursos i acotar al màxim la, la despesa tenim una, un increment de despesa corrent d'un 2,90% arribem al 7 milions d'euros el, i gairebé el 50% d'aquesta despesa és, és de personal la partida personal eh, si bé hi ha hagut increments doncs els increments que ja marquen no el conveni hi ha hagut també una feina en quant a reducció d'hores extres que són aportacions doncs, que s'han fet en les, en les diferents reunions i el pes d'aquesta partida assoleix pràcticament el 50% d'aquesta despesa corrent del de, de pressupost de 2010 i també hi ha hagut una, una important reducció dels capítols 6 pràcticament d'inversions de, de, de gairebé un, un 14,22% uh, hem tingut també rebaixes importants en previsió d'ingressos baixem un 17 i escaig tot el que és la previsió d'ingressos per transferències de l'Estat i tenim també una reducció d'una previsió de reducció d'un aproximadament un 40% de tot el que és ingressos provenients d'impostos de, de, dels ICIOS, de construccions i obres Uh, aquest increment de la despesa corrent bé condicionat per l'increment també dels serveis i el cost dels mateixos seguim també amb la proposta continuista perquè així s'hi va comprometre tot el plenari en el seu moment de subvencionar tots els veïns del barri de l'estació pels propers, crec que 18 anys o 19, comptant aquest sense comptar-lo i també de destacar doncs, que per exemple en el, en el capítol d'ingressos uh, sí que és cert que aquest any es uh, fugen lleugerament tot el, el que fa referència a les plusvàlues i els ingressos provinents de, de LIVI. Si, si entrem ara molt breument en la qüestió dels capítols tenim el capítol 1 de despeses, el personal com us comentava, pràcticament queda congelat tenim el capítol 2 de, també de despeses, que és de béns i serveis que augmenta un 4,94% aquí s'han previst els, els increments dels suministres bàsics és un 2% bàsicament amb energia i un 4% amb, amb temes de gas i també aquí s'inclou la previsió d'increments de tipus d IVA que es posaran o entraran en vigència a partir del mes de juliol penseu que l'Ajuntament no desgrava IVA, per tant això és un cost directe que, que afecta no? si puja del 16 al 18 el que hem fet és provisionar un 1% perquè ja que és el, el darrer semestre doncs el que fem és, és periodificar-ho tot l'any i ve a l'equivalent al 1% no? que tot que era de 16 a 18 el capítol 3 d'interessos de crèdits ens baixa un 24%, els tipus de crèdit, els tipus d'interès han baixat i per tant la càrrega financera que tenim sobre els, els crèdits eh, oberts amb les entitats financeres baixa doncs, aquest 24%, 23,91. I el capítol 4 de les subvencions cap a les entitats puja aproximadament un 25%. El que també és cert per això és que dintre d'aquest capítol hi ha gut una reestructuració en tot el, el plantejament comptable, que diguéssim així, de les partides per, per qüestions legals i en aquest cas, en aquesta partida, aquí també s'inclou eh, tot el tema del, del Consorci del Bages per la Gestió de Residus. A nivell d'ingressos, també com us comentava, l'IBI ens puja a 540.000 euros, les plusvàlues ens pugen 65.000 euros, aquesta partida, capítol 1, d'ingressos, ens puja a en 6,87. Els impostos indirectes ens baixen un 39,30%, Uh, teníem previsionat el 2009 tancar amb 280.000 euros d'ingressos per ingrés per, per impostos de construccions i obres vam tancar amb 236, 238 uh, el que fem més previsionar aquest any a uh, 170.000 el capítol 3 de taxes i altres ingressos vam apujar a les escombraries 45.000 euros i també s'han reconegut per uh, Ingressos provinents de, de, de la residència doncs que, que, per, per la qüestió també d'adequar les tarifes doncs han, han, han, incrementat, han incrementat lleugerament els ingressos provenients d'aquesta partida les transferències corrents augmenta un 1,86 bàsicament pel FEUS eh, pel, pel, pel FIIL 2, pel pla que, que és actual perquè si no hagués estat per aquest pla teníem aquí un, un, un, una davallada important donat que les transferències aquestes a l'estat Eh, doncs ens han, han baixat aquest 17% que us comentava inicialment eh, a nivell de crèdits demanats la previsió pel 2009 es preveia que fos a 2.025.000 i per aquest 2010 ja com també sortirà més endavant tot el tema d'inversió eh, si bé el, el global de l'inversió puja a 2 milions 2.100.000 i escatx eh, a nivell de crèdits anaríem si, si arribem a executar el 100% de, de l'inversió creditícia que tenim prevista arribaríem al 1.103.000 euros aquest any s'amortitzaran 717.000 euros de, de préstecs i arribarem a, si amortitzem o si, si executem, com us comentava abans, tota aquesta inversió del milió cent i que hem de demanar, arribaríem a un endotament a 31 del 12 del 2010 de 6.398.000 euros. Bé, això és una mica el, el, el resum, així, grans trets, del que, del que tenim eh, projectat per aquest 2010, el tancament provisional del 2009 el tancaríem amb 225.000 euros ingressos despeses i amb un pressupost ajustat de 1.938.000 eh, que ens donaria un romanent de tresoreria M estic avançant una mica potser algunes dades de cara a la liquidació però bueno, com que ja anem dades més actualitzades donat que estem al mes d'abril doncs, també creiem que no és pas dolent donar-les arribaríem a un romanent de tresoreria del 1.854.000 euros si seguim una miqueta en doncs, com hem projectat aquest ple eh, ara el que faríem en el cas seria entrar a comentar a cada un dels regidors les seves, les seves parts, les seves partides bàsicament inversió però també és cert que hi ha algunes doncs, que, que convé doncs, eh, comentar-les encara que siguin també de, de corrent per les regidories que m'afecten directament a mi que és promoció econòmica i gent am, amb, amb molt petita mesura en el cas aquest d'inversions a nivell de promoció econòmica i de turisme eh, tindríem l'aula de la natura que ja és un projecte que es va començar va començar per una iniciativa popular fa un parell d'anys eh, els tràmits eh, per demanar permisos i llicències per fer una casa d'interpretació doncs, de la natura aquí al Serrat del Xipell van lents, en, aquí, en aquest any els seguim posant en el, en el pressupost tenim també les excavacions de poblat ibèric com es van fent cada any 15.000 euros, 8.000 dels quals venen eh, finançats Tenim també la previsió de posar un parell de cartells indicadors doncs, de les enramades, carnes toltes i tots aquests actes eh, lúdico-festius, turístics, culturals que, que podem tenir aquí al poble, doncs, a l'entrada del poble, per, per tenir un reclam una mica més important. I tenim també 500.000 euros que venen de, de, de subvenció per eh, fer front a inversions importants en els, en els polígons industrials del, del poble a nivell ja no tant de d'inversió però a nivells de, de, de corrent però de promoció econòmica aquest any hem dotat amb, amb 7.000 euros un projecte illocuit un projecte que passa doncs, per, per formar una base important de persones del poble en, en matèria d'atenció a les persones eh, primem també tot el que és els cursos en torn a la recerca de feina eh, dotem també pressupostàriament una partida doncs, per, el, que ja s'ha començat a fer l'any 2009 és doncs perquè el, el, el, en el projecte del, del Moníver, les escoles de Sallent puguin pujar doncs, al poblat Ibèric i puguin doncs, tenir un, un parell d'activitats allà dalt. I també seguim amb totes les sinergies que ha menjagat també a l'exercici passat de cursos per fomentar doncs, la, la competitivitat al petit comerç i a les empreses del, del municipi cursos adreçats doncs, a una millora de la gestió o de la tresoreria d'aquests petits comerços o d'aquestes empreses etc etc. bé, aquesta seria la primera la primera radiografia així ràpida de com projectem els pressupostos per aquest, per aquest 2010 jo repeteixo eh, hem, hem estat ben bé un parell de mesos hi ha hagut alguna setmana que hem fet dues reunions i tot eh, per parlar de pressupostos hi ha hagut creiem una important participació per la resta de grups municipals esperem que així també els reculli i en tot cas ara bueno, crec que tal com s'ha projectat seguim la paraula a la resta de companys gràcies senyora Ana Fernández sí hola bona nit a tothom um, en primer lloc jo començarem a les residuries amb les quals porto el, el capítol 1 tal com ha comentat el Xavier ens mantenim amb el mateix eh, percentatge de despesa. Això ho he donat, tot i que s'han fet les pujars programades per l'Estat als, als treballadors de l'Ajuntament, però s'han fet eh, reestructuracions en quant a hores extres i de més, i per tant quedem, queda equilibrat l'import eh, de la despesa del 2009 amb la del 2010. En quant a incorporacions o, o de personal no en tenim cap, queda la plantilla exactament igual. I això seria el capítol 1. En quant al capítol de seguretat, eh, ens mantenim exactament amb la mateixa despesa que l'any passat perquè la inversió que tenim en aquest capítol seria senyalització i amb això no podem fer estalvis, per tant queda, queda exactament igual. A eh, Serveis d'extensió d'incendis, també mantenim amb les despes... bueno, hem pujat una miqueta amb el que seria el vaccins i demés però queda exactament igual també mantenint el... Promoció i desenvolupament del transport públic... Aquí tenim una incorporació que és servei escolar que es fa al migdia però aquest punt el desenvoluparà el David Saldoni i en quant a la a informació eh, mantenim també la mateixa despesa que l'any passat fem alguna petita reducció però seria la casa de la vila, manteniment de, de repetidors i demés i, i també es, es continua amb, igual que l'any passat. Al capítol d'òrgans de govern eh, hem congelat els salaris eh, el segon any consecutiu i per la resta queda igual. L'únic que també s'incorpora a l'acte institucional de l'11 de setembre que abans venia donat el pressupost dintre de la festa major i aquest any s'ha desgrosat. Per una banda es queda el pressupost de la festa major i per l'altra a l'acte institucional perquè no quedi desvinculat i ja que no pertany a dintre de la festa major. Seria diferent i llavors l'administració general, que serien totes les despeses produïdes tant a l'Ajuntament com a qualsevol altre uh, local de l'Ajuntament o lloguers i demés, es queda igual i només han fet les puxes uh, que, que venen donades per, per, per l'any. Uh, després també tenim el pressupost de l'OTP de Cabrianes, que queda pràcticament igual l'únic que puja una miqueta per al funcionament en si del centre de parroquial de Cabrianes per un temes que quedava que per acabar temes d'electricitat de, i puja un paleta amb aquest aspecte i la resta queda també diguéssim que igual i participació ciutadana exactament igual també tenim el mateix eh, pressupost que, que l'any passat per tant amb les amb les amb regidories que porto jo, diguéssim que hem, estar, hem mantingut la despesa i continuarem donant els mateixos serveis i ja està, gràcies Senyor Saldoni Sí, bona nit a tothom en, en aquest pressupost, que el pressupost doncs, esdevé una miqueta, doncs el full de ruta del, de l'exercici, traslladat amb números però també traslladat amb voluntats Eh, explicaríem que un nivell general el que hem fet també en les àrees que, que m'ocupen és el manteniment del, dels serveis, que és una cosa ja, ja important en els moments en què ens trobem, eh, adaptar les partides a les despeses concretes, com comentaven abans, la realitat que ha sigut durant l'any 2009 i amb una visió d'anys anteriors, I, i també és important en aquest cas doncs, manifestar algunes accions que probablement no tenen una una traslladació directa en una partida concreta però també doncs, en col·laboració amb altres administracions són coses que es tiren endavant des de l'Ajuntament i que també doncs és important poder-les poder reflectir. Uh, a grans trets explicaríem que l'àrea de, de benestar i família tenim una important partida destinada per ajuts socials per tal de preveure un possible increment de durant l'any 2010. També una, es preveu una futura ampliació d'aquesta mateixa partida amb l'aportació extraordinària de la Diputació que encara no s'ha concretat perquè ja ha estat anunciada. L'activació del servei d'assessorament jurídic compartit amb altres municipis que es fa aquí a l'Ajuntament de Sallent i que també doncs, es coordina des d'aquí. Es contempla que l'àrea bàsica d'atenció primària de serveis socials hi hagi disponible en aquest, en aquest any un 60% més de jornada de treballadora social perquè serà compartida amb la, amb la que hi ha la residència, que es disminuiria la residència i es posaria una part d'atenció primària el manteniment dels programes d'ajut a les famílies, els ajuts a les famílies per adquisició de llibres escolars, per activitats extraescolars i per les activitats d'estiu, el manteniment del programa Chex Servei, rebaixant l'import dels checs, que abans era de 4 euros, s'ha baixat a 3 per poder preveure que l'increment de, de peticions es pugui, es pugui mantenir en el mateix, en el mateix número, perquè diguem, hi ha més gent que ho demana i tenim el mateix import de diners, per tant s'ha fet rebaixant l'import del xec a un, un euro menys. Una altra cosa seria que, tot i la retirada de la subvenció que hi ha hagut en aquest any per part del Departament d'Acció Social sobre la detecció precoç a les llars d'infants de suport a la petita infància, des de l'Ajuntament hem mantingut pel curs 2009-2010 el conveni de detecció precoç a les llars d'infants que es fa juntament amb el CDIAP. Es contemplen els inicis dels treballs de redacció del Pla d'Inclure Social del municipi, així com també tota la coordinació social dels plans d'ocupació que es fan, que hi han d' els ordinaris com els extraordinaris perquè sent dos 2010 per poder-hi fer donc una acció social concreta amb les persones que es, pugui, que es puguin contractar. En educació també a trets, a trets generals, una de les coses globals és la consolidació del tancament de la coordinació de les dades escolars des, de, des dels 0 anys des del zero tres que estan a, a la llar d'infants fins a la sortida del món laboral o educació superior que és una feina que es va fent eh, en els darrers anys i que doncs creiem que té una, una plasmació de d'èxit important perquè doncs, la coordinació entre els diferents centres és, és valorada positivament es preveu, es preveu a nivell d'inversió posar persianes a, la, a una banda de l'escola Els Pins de Cabrianes, perquè doncs amb la, allà no hi ha que els finestrals són molt grans i hi entra molt de llum i amb les noves tecnologies doncs, la, és molt complicat poder treballar amb tanta, amb tanta claror. Manteniment del nivell d'inversió a l'escola Torres de Mat, amb tot el referent al manteniment de l'edifici i el material inventariable millores a l'escola de música adaptant nous espais per aules, reforma de l'auditori com a espai polivalent, fent-lo molt més practicable, pel curs 2010-2011 no es preveu repetir el PQPI que és el programa de qualificació que s'està portant a terme a l'institut atès que es considera que no hi hauria prou alumnat per poder-lo fer amb anys seguits perquè sí que ja és una partida per poder acabar de pagar els dos trimestres d'aquest any però en principi no tenim previst al setembre tornar-ne tornar a començar un altre, com comentava el Xevi doncs eh, focalitzarem l'atenció la, amb el tema de la formació ocupacional per gent gran Desenvolupament de conclusions de la diagnosi de la transició escola-treball que s'ha elaborat durant l'any 2009 i el tema del transport escolar dels migdies que, com, com se sap, el, el departament ha eliminat la subvenció d'anar de, de l'Institut de Cabrianes als migdies i llavors aquí d'acord amb, amb els afectats vam arribar a un acord doncs que una part d'aquest transport escolar del migdia que es volia mantenir se'n faria càrrec l'Ajuntament, així com també del 30% de l'import del, dels transports escolars interurbans d'educació primària i de, de l'Institut. Amb esports, eh, les, les coses més importants que hi ha és l'instal·lació d'una xapa a la coberta del pavelló per tal de poder eliminar definitivament les goteres, pintar l'interior amb el canvi de les fustes que estan malmeses per la per humitat, pagar l'accés d'obra de la remodelació del camp de futbol generada pels moviments de terres i les diferents compactacions de les bases naturals, la, una part de, amb la compra de material esportiu per renovar i ampliar algunes de les, de les coses que tenim senyalització del, del Bike Park que s'ha fet al Serrat del Xipell i la continuació del programa PAFES que és un programa que com sabeu és coordinat entre esport entre esport i salut i que doncs, està tenint un, un èxit doncs, més que raonable perquè es va mantenint el grupet de persones que van, van fent aquesta activitat física recomanada pels metges de salut. Amb sanitat i salut eh, es farà una actuació per disminuir la població de coloms al nostre municipi, que es considera que ja torna a tocar perquè ha, ha tornat a créixer d'una forma important, el desplegament del, del conveni entre l'Ajuntament de Sallent i l'Agència Catalana de Protecció de la Salut per anar adaptar tots els establiments de la població a la normativa sanitària ampliació del conveni amb CEPROAN per al de complir amb el manteniment de, dels animals provats en el municipi i a la, i a la residència una de les coses eh, grans també és la reparació de, de l'ascensor per posar-lo d'acord amb les prescripcions normatives que hi ha hagut en aquest any 2009 i que doncs, hem de fer un seguit de millores Uh, en, funció, en funció del preu exacte del final que caigui la renovació de l'ascensor s'intentarà comprar alguns llits que, que encara falten la disminució de la jornada de la treballadora social atesca que compartirà la jornada amb atenció primària i la reducció de les, de les hores extres, també a la residència mitjançant un bon aprofitament de les hores dels plans d'ocupació que tenim amb treballadores, amb auxiliars de geriatria en plans d'ocupació, s'intenten combinar el màxim de bé possible per poder doncs, eh, omplir els buits que doncs, eh, farien falta una substitució i aquests són eh, a grans trets el, el pressupost d'aquest any 2010 senyor Quadros Sí, hola, molt bona nit a tothom eh, començaré per inversions on a mi m'afecten un tema d'inversions que és el tema de millores de baranes, el qual és un tema genèric de, de cara a si hi ha despetits desperfectes a baranes eh, com va passar l'any passat amb el tema d'allà el camí dels os o això que ve un tema de, així una mica general una altra inversió que és important és la millora de clavegram, eh, som és actuacions previstes degut a, a, al tema de passar càmeres, petites avaries que pogui haver amb amb petites eh, fuites de de clavegram, dir, possibles trencades de de clavegram. I, i després tinc un altre un altre inversió que és millora xarxes d'aigua aquestes són, són aquestes millora xarxes d'aigua quan fem petites millores de, de vorera eh, quan obrim la vorera ens trobem doncs, que les canorades són de, de ferro, antigues de, i si se'ls substitueixen per les noves de, de polietilè així que és un principi, és una mica així el tema inversions el tema de millores d'enllumenat públic també hi ha una inversió prevista de 60.000 euros, el qual doncs, molts afecten a quadres de comandaments i que s'han de substituir gairebé 9 quadres de comandament, és a que gairebé tenen un cost aproximat tots de 5.000 euros i hi ha petites avaries que puguin haver dins el, el tema d'enllumenat públic hi ha una petita inversió també del tema millores de parcs infantils de 20.000 euros, o qual és, tot això és subvenció de la Diputació, que és una subvenció que demanem cada any, és que la Diputació ens dona una petita subvenció per fer petites millores dins els parcs, i un cop que tinguem aquesta subvenció, doncs pues, eh, s'està fent un petit estudi a veure quins són els parcs que estan més de, en, en més mal estat i s'intentaran a mesura que es vagi revent la subvenció, doncs pues, anar-los enregarant a en, en mesura que vagin i una altra petita inversió que tinc que hi ha és el tema d'un petit immobilitzat de festes, que és un altre, un, és un altre remolc ja que ho han demanat els que organitzen tot el tema de Cavalgada de Reis, perquè s'utilitza molt el remolc que fan servir per exemple els, o, la gent particular, on no estan homologats, o molt alts i pot donar a causa que si algun accident pot ser greu i no estan a no, no ser homologats però podem tindre problemes dins l'Ajuntament eh, això és el que fa referent a tot el tema d'inversió en tema de corrent eh, jo toco diverses àrees una és el tema serveis municipals on de les, eh, en principi el tema brigada gairebé queda com l'any passat s'intenta doncs, mantenir que tot, el, tot els petites eh, desperfectes haveries que pugui haver dins el poble que pugui fer la, la brigada Uh, intentarem solucionar-ho com. l'altre punt és el tema de sanejament i, provi i provisiment de distribució d'aigües aquí sí que vull destacar un parell de partides una que és el cànon hidràulic i taxa de sanejament uh, aquest són els consums municipals on aquest, aquest sí que hi ha un increment de 7.000 euros que és degut al tema de l'ACA, o sigui, que és l'impost o sigui, gairebé el 50% del rebut de l'aigua o sigui, va aplicat amb el, amb el tema de l'ACA i és l'augment que, que hi implica i després hi ha un cànon a favor de Sorea, on això representa que és, eh, aquest, aquest increment que hi ha, i ha el tema de retribució, que és la retribució, inversions i gestió de, de la concessió que té Sorea, amb nosaltres, amb l'Ajuntament i representa que la diferència aquesta que hi augmenta degut a que l'ingrés que hi ha a través de la quota que nosaltres tenim dels abonats del poble, el va haver baixat consum i sobretot a l'industrial representa que nosaltres tenim un cost gairebé fix, sobretot també s'ha de el tema de l'inversió que hi ha en el tema dels decantadors que l'any passat no estaven inclosos i d'aquí veu que hi ha un inclinament gairebé no ben bé del doble però estem parlant de 9.000 euros més amb el tema de recollida, eliminació i tractament de residus eh, gairebé es queda el mateix preu s'ha negociat que no hi hagués ni increment de, ni IPCs, ja que l'IPC també ha sigut zero no hi hagués increment de l'empresa i la, només destacar que la partida s'ha dividit en, en, en dues abans era tota una, s'ha dividit en dues una és el tema recollida d'escombraries de, i l'altra és el tema de neteja viària o sigui, per temes de pressupostos això, això s'ha separat per, per dues partits diferents la partida de corrent que hi ha de temes cementiri i serveis funeraris en principi gairebé queda anul·lada, l'únic que queda és una petita tema de, de, de, de, de primes assegurances, el tema cementiri de l'Ajuntament de Quisellent i el de Cabrianes, és el tema d'assegurances, com que la, ho porta tot la memora, que és el que té la concessió del cementiri de Quisellent, en principi no hi ha cap despesa prevista. Amb, amb el tema de llumenat públic destacar sobretot eh, un gran increment sobretot amb el tema de sonestament energia elèctrica degut a l'increment que ha hagut d'EFECSA de amb el tema de l'import per kilowatt que, que ens apliquen Parcs i jardins en principi queda com l'any passat Biblioteca arxiu gairebé també és un, és un pressupost que amb el tema de... sempre es negocia amb el senyor Quim Cruselles de la biblioteca és dir, es i intentem sempre arribar a un acord i gairebé és el mateix import que l'any passat, hi ha petites variacions amb algunes partides, unes pugen, unes baixen és a dir que van en funció una mica amb el tema promoció cultural Eh, gairebé tot queda molt igual i sobretot destacar el tema de la partida de cultura de, on l'any passat va quedar molt suprimida de, gairebé que hi havia el 2008 30.000 euros baixà, vam baixar gairebé 10.000 i aquest any eh, hem tornat a pujar a 20.000 perquè tenim una sèrie d'actes que estan previstos que una és l'exposició que ha hagut d'Arrans Bravo L'altre és l'homenatge a Miquel Poel i Aragall, és a que s'ha previst ja una, una petita partida per realitzar aquest acte. El tema del brot, que l'any passat es va fer amb una ampliació de pressupost de cara al setembre, doncs aquest any ja ho hem tingut previst ara des del començament. Uh, tallers de teatre per l'institut, anem al teatre, les sortides que es fan cada any de, dels casals, l'escriptor a les escoles, espectacle del 21 d'abril de Contes de Sant Jordi, etc etc etc l'altra última partida que de corrent, tema de festes populars i celebracions eh, destacar que ha hagut un, un tema un petit augment amb el tema de repressions i maquinària amb el tema de l'instal·lació de llums de Nadal, el tema de la instal·lació del tot el tema d'enramades el tema de tots els quadres que es demanen per totes les festes, tant sigui carrilet, o com el tema de carnestoltes pel carrilet, com petits actes que es vagin fent servir durant tot l'any ha hagut un petit augment i després sí que hi ha hagut una petita baixadeta, no gaire, amb el tema festa major i enremades això és tot, gràcies Senyora Arenas Sí, bona nit a tothom Eh, per les dues regidories que ara faria una mica d'explicació de l'elaboració de i al final els números que queden aquest pressupost la partida més important que correspon a les regidories d'urbanisme i medi ambient estan dintre del que són inversions reals aquestes inversions reals que estan eh, dintre d'aquest pressupost que, que portem avui al, al ple Eh, tenim un total de, dels 2.000 que mencionava el company eh, Xavier de 2.118.000 euros ai, de 2.118.000 euros perdó eh, tenim aproximadament un total de les partides que correspon a aquestes dues regidories d'aproximadament 1.600.000 euros és una quantitat molt important del total de les inversions, és evident, però si sumem totes les subvencions, tant part de la Generalitat com de Diputació i altres, tenim un total de 930.000 euros que venen per subvenció, d'aquests 1.600.000. Per explicar una mica el contingut de cada una de les inversions, primer explicar com s'ha elaborat i com s'han arribat a aquestes quantitats que es posen en cada una de les partides pressupostàries. En conceptes de millores vies públiques, Eh, així com el tema de voreres i clavegram tot el que és inversió per millorar eh, perquè es, es té un recull de tota la problemàtica que hi ha en tot el municipi es conviden a totes les associacions de veïns i es convida a la gran majoria que forma part de tots els nuclis que hi ha eh, en aquest municipi doncs perquè facin esment de quines són les seves preocupacions i quina és la partida que ells entendrien que seria més necessària, també explicant des d'un bon principi doncs, que és un pressupost molt ajustat i que recolliran totes les propostes però que evidentment en aquest, eh, en aquesta, en aquest pressupost del 2010 doncs, aniran realment les que ens puguin donar amb els imports que es tenen previstos. Sí que dic que des d'un bon principi que es van recollir totes les propostes, evidentment les partides que ara consten són molt inferiors a les partides que s'havien fet el còmput total, però es va reajustar, es va anar una mica doncs, reajustant aquest pressupost d'acord amb la petició que es va fer des d'un bon principi perquè eh, quedés un, un import d'inversions eh, que suposés el, el mínim de crèdit possible les partides que anaven subvencionades doncs, evidentment com que venen subvencionades doncs amb aquestes no hi ha hagut rebaixa però amb altres partides com per exemple en vies públiques que és el tema de voreres etc. doncs sí que s'ha fet una rebaixa considerable de la primera proposta però tenint en compte doncs el que diem, és un pressupost ajustat estem en els temps que estem i s'ha hagut d'escollir el màxim descurat de, possible les inversions més urgents ja dic, elaborant evidentment doncs una mica de recull de totes aquestes propostes també comentar que dintre de les partides que corresponen també a inversió hi ha eh, una partida que és anual i està sempre en el pressupost que és les expropiacions del Pla Especial de Fàbrica Vella, que encara queden els 60.000 euros, més una altra partida que és la compra o adquisició del moble de la sala al Alcarreres que aquest any doncs, són els 45.000 euros que corresponen també igualment a l'any passat, aquest any i en els que correspongui eh, en les anualitats. Per la banda de, de, de partides que siguin descriptives i concretes amb, amb actuacions específiques, tenim millores a la travessia a la eh, Carre Concepció, que és a la Rampinja. És la segona fase d'una primera fase que ja fa molts anys que, que es va realitzar i que quedava pendent el que, era el, el que va acabar aquesta obra d'urbanització i el que és la segona fase. Eren una segona fase on hi havia problemes de detalls concrets que ens vam tenir que posar d'acord evidentment amb l'associació de veïns i amb els veïns afectats perquè hi hagués un consens en un projecte unànim. Aquest projecte es va modificar, es van donar el vistiplau i ara aquest projecte en principi es podria executar ja aquest any amb la previsió en aquesta partida. Després tenim una partida bastant considerable que són 525.000 euros que venen completament subvencionats pel per, per, per Departament del SIDEM i, i que son, corresponen a tot el que són millores del que són els polígons industrials que tenim en aquest municipi que estan en mal estat doncs perquè des de que es van recepcionar evidentment doncs hi han hagut problemes de manteniment de zones eh, verdes que estan amb un degrad impressionant i les voreres l'asfaltat, eh, vull dir tot el que correspon a l'urbanització que està en un estat bastant depurable. Es va enviar un, una memòria amb totes aquestes problemàtiques i, evidentment, ens han acceptat aquesta subvenció que, evidentment, doncs, l'executarem a l'ullar d'aquest any amb aquesta partida. Després, pel tema de millores de clavegaram, doncs, hi ha dues partides. Una que fa concreció amb una actuació de, de, a prop de l'esclat, que és el, el clavegaram que ve amb càrrega des del carrer Balmes, arriba a la rotonda i allà evidentment amb una corba que hi ha molt pronunciada provoca constantment l'aixecament de la vorera al costat de l'esclat i una gran problemàtica tant a les persones que passen per allà que són assídues i evidentment amb l'esclat que moltes vegades ha tingut inundacions com a conseqüència d'aquesta problemàtica intentarem resoldre amb aquesta partida i després per millores de clavegram en general doncs, hem tingut les petites partides d'inversió que hi ha a la resta del clavegram del municipi que amb una fulla de ruta que ens hem fet des de serveis tècnics doncs, evidentment arribem a aquesta quantitat de 50.000 euros. També una partida que està completament subvencionada, que són 170.000 euros, que són les millores de l'estal·lació d'art, que d'acord amb les prescripcions, evidentment, sempre que es fan des de l'ACABUS, anem fet les execucions que es consideren per tema dels de, eh, el, el, filtres de carbó. El, evidentment, hi han diferents actuacions i aquest any doncs, la que toca és la que ja està prevista dintre d'aquesta subvenció. Um, per no allargar-me més, només hi ha una partida de 20.000 euros que ve arrossegant d'una demora a l'execució de les obres d'adequacions de millores del parc municipal que uh, és com una mica doncs, acabar d'executar aquestes obres amb una diferència pel tema sobretot la més important el terme uh, arbustiu doncs, que s'ha hagut de um, Representa que al posar una sèrie d'arbustos que eren molt petits quedava un espai entre ells que no consideraven que era de cara a la vista i estèticament i a part que no quedava, no quedava bé i que allò no ompliria realment el que és tota la filera d'arbustius. Llavors s'ha fet una partida de 20.000 euros i ah eh, dues partides també subvencionades al 100%, que una ve del medi natural i l'altra de l'aca, però que estan referides a intervencions una integral de la corbatera i recuperacions dels espais fluvials. Una d'aquestes subvencions és la que conjuntament amb l'o del col·lector de corbete, del, del problema del col·lector que passa per la corbatera que ha tingut aquestes fuites, don't va acompanyada amb tota una gestió que es fa integrada d'aquesta zona. I aquesta intervenció integral de la corbatera que ve de medi natural és l'aigua barresa, el, amb, amb la confluència amb el cantó dret de, del riu Llobregat, doncs és una actuació que es va fer ja una primera fase l'any passat, van estar bastant contents i volien acabar la segona fase per completar tota aquella zona. Um, em sembla que no em deixo res i només dir doncs, que s'ha intentat ajustar al màxim, al prim, totes aquestes actuacions i res més. Gràcies. Bé, eh, el senyor Nojosa, amb el tema pel que fa les esmenes presentades les vol llegir o vol intervenir o fer explicació Bé, el que hem fet és que hi ha una variació havíem presentat 10 esmenes i presentem 4 només no 4, la número 1, la número 3, la 7 i la 8 en si cas ja alegirem els títols Bé, la raó és perquè hem pensat que és cert que les hem presentat a la comissió informativa és cert que vam demanar les bases d'execució però ens van donar una mica ja quasi bé a l'antepenúltima reunió entre altres documentacions que vam demanar llavors hem pensat que presentar 10 esmenes a les bases d'execució era farragós hi havia alguna que realment hi havia algun error, volíem dir una cosa i vam dir una altra i doncs pensàvem que aquestes quatre eren les que bueno, d'alguna manera pensaven que ens podríem posar d'acord i que també eren importants doncs, que es presentessin en... En la, en la, en la, a afegir-les, diguessim com esmenes a les bases d'execució pressupostària. Per què? Perquè, bueno, perquè nosaltres vam, vam entendre que com que al ple aprovem, diguéssim, les bases d'execució, doncs pues, també és una guia pel procediment de, de, de desenvolupar, diguéssim, el pressupost. Perquè, bueno, perquè pensem doncs, que a vegades es poden produir errors i si les tenim dintre de les bases sempre concretem més, no?, a pesar de que la llei també es podem, podem recórrer, però llavors és una base que fem a nivell local. Llavors, presentam amb aquestes quatre. La primera és la, la modificació de crèdit, que, bueno, no sé si les vols llegir tu, secretari, perquè tinc el cap molt calent avui, eh? I podria equivocar-me. La número, la, diguéssim, eh, la base 6, modificació de crèdits la pròrroga del pressupost que és la base 4A després estan els documents comptables que és la base 25 i després estan els contractes menors que és la base 31 si sí, de ja l'explicaré després més o menys el que volem dir eh? 1, 3, 7 i i 8 de, com a número eh? per ordre del número que teníem posat Bé, en l'esmena 1 la proposta és aprovació de la següent esmena d'edició a la base 6 que és de modificació de crèdits apartat 3 que digui tot experiment de modificació de crèdits serà informat i signat que és el que afegeix el grup d'initiative Catalunya Verde per a intervenció. En l'apartat 5, que digui? Les modificacions de crèdit aprovades per l'organ diferent del ple seran... Perdó, eh, que millor... Perquè estigui en l'esmena i com que hi ha un... unes modificacions, potser que agafi el, el ter reforç, per dir d'alguna manera. Perquè és que si no, com... potser confonem una mica, perquè aquí posa un cop sigui donada-se a conèixer-se al ple i això a la comissió informativa ja es va contramenar. per tant per no confondre a tothom i jo vale, vale. llegiré la contrasmena al Terrefors Per tant, a l'apartat 5 diria, de la base 6 les modificacions de que però aproven diferent del ple seran executives des de l'adopció de l'acord d'aprovació i a la fegita, i es donarà a compte al ple a la base 9 d'ampliació de crèdit l'apartat 3 diu l'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afectin el pressupost de l'Ajuntament correspondrà a l'alcalde i, i seran executives sense necessitat d'exposició al públic i, et, i es donarà compte al ple La base 12 l'apartat 8é quedaria de segona manera l'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'alcalde i a l'afegit i es donarà compte al ple i, I sumes, per últim i per... submessa a l'aprovació del ple no així ve el que deia l'esmena sí, el que passa que Va, vale, vale, sí, continua i la, per últim la base 51 l'apartat 1 que dicigo, per tot el altres la seva elaboració. Estem parlant aquí al pla de tesureria. Digo, en caràcter trimestral, es tenen aprovat el rillot i es dona compte al ple. Imagino. també? Sr. Serra Moldena? Sí, mmm, vara, jo, jo potser com que va ser la, la, la, les informatives hi havia molt bueno, tot el gruix aquest de les esmenes i arrel de la de la petita intervenció que ha fet vostè jo crec recordar que vam quedar que en aquest, en aquest paquet inicial per no, o sigui, per no treure unes competències que per llei ja venien donades doncs, a l'equip de govern no en aquest cas a l'alcalde directament totes les esmenes aquestes aportades eren considerades amb l'afegidor aquest de s'n donrà compte al ple que crec que vam, no n'hi va haver cap que fos que haveguesssin de passar eh, obligatòriament per ple per ser donc executives vàlides o efectives Envuit sí, dir... en l'apartat la, en la 8, en 8 aquesta no em queda tan clar eh? perquè la llei diu que no es pot ser sumessa a l'aprovació del ple l'aprovació la, de la incorporació de Romanes Bé, en tot cas, senyor Nojos si en cas fem, fem la lectura de les esmenes llavors entrem en el debat vale. i cadascú vale. pugui marcar si no, no, no ens aclarirem eh, hem volgut ja llegir el Tegrafós vale. eh, perquè tal com es va quedar eh, i si recorden els regidors a la comissió informativa es va dir que tot el que fos donar compte al ple no tenien cap inconvenient i que en tot cas el que passa que, que era de treure competències amb l'òrgan que els hi corresponia, evidentment a qui li correspon fer la incorporació dels romanents eh, de tesoreria de, de l'exercici tancat a la incorporació és, eh, és, és l'alcalde i en tot cas doncs, eh, en teníem nosaltres que, que per això s'ha llegit d'aquesta manera, eh? que ara donar-nos compte al ple no, no hi ha cap inconvenient senyor secretari perdó, en l'esmena número 3 que correspon a la base número 4 eh, posa l'aprovació de la següent esmena addicional, base 4a que parla de la pròrroga del pressupost I de la pròrroga automàtica del pressupost de l'exercici anterior tal com estableix l'article 669.6 del Reial Decret Legislativo 2-2004 els crédits que es consideraran com a seran pels imports inicials de l'exercici anterior menys els crèdits per a la despesa corresponent a serveis o a programes que hagin d'acabar en resimentat exercici o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics afectats tal com es determinin en els acords que s'adoptin per a la justificació de la pròrroga Per al registre d'aquesta operació no serà necessària l'expedició de document comptable específic Quan posteriorment s'aprovin els nous pressupostos s'efectuarà els ajustaments necessaris per adequar el pressupost inicialment carregat com a prorrogat al pressupost definitivament aprovat pel ple municipal. El pressupost aprovat pel ple municipal tindrà fet del dia 1 de gener de l'exercici al, al que correspongui. Els crèdits inclòs en l'augmentat pressupost tindran la consideració de crèdits inicials i a ells la despesa realitzada realitzades en càrrec del pressupost prorrogat. En el cas que les augmentades despeses fossin superiors al crèdit finalment aprovats, la registra de despesa proposada la imputació drets de despesa a altres cèdits, els quals la diminució de dret disponible suposi almenys perjudici per al funcionament del servei Ve aquí en el terrefors, en el primer par paràgraf bé, jo penso que està, li falta una, una miqueta a l'inici de la frase amb el terrefors, bé, dir igual l'únic que posa és que seria la contrasmena Sí? Per aclarir, llegim tots els textos esmenats i llavors en el debat ja incorporarem aquestes, això perquè si no, no ho no, avançarem. No L'esmena número 7 Esmena número 7 que correspon a la base 25 documents comptables El llista de tota operació comptable estarà de suportar informàticament segons configuració establerta i a la base de dades del sistema sup... suposarà suport suficient per a la comptabilitat, sense necessitat d'obtenció de llibres comptables. Tot acte fet que s'hagi de causar la notació comptable haurà d'estar durament acreditat amb el corresponent justificant en paper qualsevol mitjà electrònic, informàtic o telemàtic, sempre que s'assegurui la seva validesa i eficàcia jurídica. En els casos que a continuació es detallen, les oficines comptables no prendran raó de les operacions. Procedim a retornar al servei gestor del corresponent documents quan no hagin rebut tots els documents que es precisen per al registre d'operacions en qüestió o quan els documents no continguin tots els requisits o dades exigibles NIF, nom o iconom o raó social completa d'esglossament IVA o IRPF en el cas de documents factura els requisits necessaris seran els establits del Real Decret 1496-2003 d'obligacions de facturació en aquells casos que es en què els documents no s'acompanyi la justificació pertinent i, per últim, quan la informació a incorporar al sistema sigui incoherent amb les dades anteriorment introduïdes o incompatible amb les validacions requerides pel mateix. Els justificants comptables seran arxivats per les oficines de comptabilitat fins al moment que s'hagin de posar a disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. I la número 8... Per últim, l'esmena número 8, que correspon a la base 31, parla de, dels contractes menors. El règim de tramitació establert per als contractes menors als articles 95.122.3 de la llei de contractes del sector públic s'aplicarà per a les contractacions d'imports inferiors o iguals a les quanties següents. Per a contractes d'obres, 50.000 euros i vesclors. Per a contractes de subministrament i serveis, 18.000 euros i vesclors. Aquests contractes no podran tenir una dada superior a un any ni ser objecte de pròrroga i revisió de preus, segons l'article 23.3 de la llei 30 2007. Així mateix, les adjudicacions tramitades per la modalitat de contracte menor hauran de costar justificades pel que fa a la quantia i adjudicatari mitjançant informe de l'àrea corresponent que s'incorporarà a l'expedient. Aquelles contractacions que s'hi deixen d'explicar quanties indicades es tramitaran pel procediment obert, restringit o negociat que procedeixi atenent a les característiques del contracte segons l'expedició de la llei 30 2007 el contracte haurà d'abastar la to totalitat del seu objecte i els seus elements, no podent en cap cas fraccionar-se un contracte amb l'objecte de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat el procediment o la forma d'adjudicació que correspongui, segons per l'article 74 de la llei 30 2007. Així mateix, les adjudicacions fetes a una mateixa empresa i referents a un mateix objecte, que es produeixen de forma periòdica o successiva en el temps, no podran acollir-se la tramitació del contracte menor en aquells casos en què la previsió total de la quantia durada superi els límits d'aquest tipus de contracte. Ja Bé, en tot cas, donaríem la paraula al senyor Nojosa perquè pugui fer la defensa d'aquestes esmenes i també el seu posicionament en el conjunt del pressupost i llavors ja faríem el, vale. el circuit normal d'intervencions No, és veritat que potser la, la base, ai, la, la número 1 quan la base 2 la base 12, sí que és veritat que vam dir que, que passés a l'aprovació la depressiva tenia notat Bueno, aquestes és no tenim cap, eh, cap element més a, a contradir sembla que està clar quan es parla de la pròrroga del pressupost estem parlant de casos que s'han donat que en tenem nosaltres que no es pot aprovar no es pot acceptar una, una despesa si encara no, no està aprovat el pressupost per exemple un exemple podria ser quan parlàvem del comptador del centre parroquial de Cabrianas no es pot pagar si no hi ha aprovat un pressupost estem parlant que tenim un pressupost prorrogat i estem parlant que, que està partint, de, per exemple a partir del 1 de gener i per exemple també hi ha les 62.000 euros del camp de futbol que si tinguéssim aquesta base de, eh, del pressupost a lo millor tampoc es podria haver pressupostat com a inversió perquè això ja estava està diguéssim ja contractat i no està aprovat el pressupost una mica com a exemple el que volem dir nosaltres per tant cada pressupost correspon al seu, al seu període i, i la base el que venia és a regular i, i, i més, més o menys a controlar de que si una entitat demana una eh, se li donaven 3.000 i se li diu no, ja pots gastar fins a 5.000 sense haver estat pressupostal o pressupost ha aprovat el pressupost no creien que sigui correcte una mica era controlar això document comptable bueno, està bastant clar han passat, han passat coses aquí a l'Ajuntament que s'han pagat factures que no estaven degudament raonades degudament identificades no ho voldria tornar a repetir però s'havienem fet treballs del qual no hi havia una factura tal com va amb el NIF amb l'IVA, el'RPF o amb una raó social clara i, i concisa. Pues igual com s'han estat pagant el millor despeses corrents i s'estava fent eh, i es desviava a despeses de, de personal també nosaltres entenem que aquí han d'haver unes qüestions comptables clares que podia ser per prestació de servei no, perquè no era una empresa que estava degutament acreditada una persona degutament acreditada i això també s'ha estat fent és evident que ja s'ha posat ordre és evident que s'ha posat ordre però si tenim en la base d'execució aquestes bases sempre serà més concretes les coses, eh? en aquest cas no voldria dir noms ni res perquè està clar que l'Ajuntament que l'equip de govern en aquest sentit ha posat ordre perquè s'està cometent algun tipus de d'irregularitats i el tema dels contractes menors doncs pues bueno, en el tema de contractes de subministrament i serveis nosaltres entenem per exemple que es va la furgoneta que es va contractar podria ser que estigués equivocat per exemple la fogoneta que es va contractar per fer el servei del recorregut del poble de Butxosa, Cabriana Cabrià em sembla que se li va fer un contracte per 4 anys i el pressupost era d'uns 18.000 euros o la despesa nosaltres aquí entenem que s'hauria de fer un contracte d'un any no de 4 anys per què? perquè sempre és més eficaç perquè potser no funciona, perquè tal, perquè qual i tenim de fer canvis i 4 anys no és igual que 1 un. i una mica era a, resumint, resumint una mica era el que ve a dir aquestes esmenes si hi ha alguna cosa que m'hagi equivocat senyor secretari perquè evidentment les esmenes formen part de, de renavents jurídics i són bastant complicats i a al millor no manifesto realment el que estem dient. Sobre les setmenes. Ja sí. Sobre el, el pressupost. pressupost. jo Crec que serà molt més fàcil que no fer perquè si no doblarem els torns. Si no calde, nosaltres podríem demanar una cosa és una cosa i l'altra és l'altra i que si s'han d'aprovar unes esmenes o un text reforç és molt diferent que aprovar tot un I pressupost que les debatem d'un en un votem aquest text reforç o aquestes esmenes i després passem al pressupost que són dues qüestions completament diferents si no tinc cap inconvenient en tot cas ens doncs, debatarem les esmenes senyora Anna Gabriel sí, bona nit a tothom en primer lloc no sé si la intenció de l'equip de govern anunciar que l'antic secretari ha plegat, potser estaria bé no? que la gent també sabés volia teníem... dir al final en tot ah, cas, però... doncs ja ho dirà uh, aviam en relació a les bases d'execució que és la primera part que hem decidit uh, discutir les bases d'execució perquè s'entengui una mica la gent que està aquí, la gent que ens està escoltant per la ràdio vindria a ser um, les normes que ajuden a desenvolupar el pressupost, és dir, els procediments la manera d'executar de, la manera de fer les aplicacions comptables i com si diguéssim les regles del joc del pressupost numèric que es porta aprovació s'aprova cada any juntament amb els pressupostos, per tant aquestes bases d'execució, segurament les que es van aportar pel 2010 eren del tot similars o el 99% del que ho eren les del 2009, no, perquè normalment es canvien molt poques coses per què? perquè és que la llei ja marca molt com han de ser les bases d'execució per tant els ajuntaments tenen un marge molt, molt, molt petit realment per decidir com volen que siguin les seves bases clar, el dijous d'aquesta setmana passada que és quan vam tenir la informativa a les 9 del vespre iniciativa, doncs ens presenta 10 esmenes a les bases d'execució del pressupost que és un text eminentment jurídic eh? és com una norma de, bueno, de, de les que prova l'Ajuntament um, jo m'estalviaré de, de resumir com va ser la reunió del dijous al vespre, però us podeu imaginar que deu esmenes que els regidors van disposar-les en aquell mateix moment que pretenien canviar algunes coses però que en la realitat no aconseguien canviar-les perquè permetim al senyor regidor d'iniciativa que li digui que molt sovint en l'exposició de motius deien que volien aconseguir algunes coses però després en el text que pretenien portar aprovació no s'aconseguia allò que ells mateixos pretenien. Clar, jo crec que, que fer reglaments o filles és una cosa bastant complicada, de fet no, no qualsevol s'hi posa i per tant s'ha doncs, d'anar alerta quan un grup municipal proposa una, una, unes esmenes d'aquesta magnitud perquè o bé se'n sap molt o el que pot passar és que hi cabi un embolic de, de les dimensions que va prendre la informativa del dijous en què entre tots intentàvem entendre què volia dir en cadascuna de les deu esmenes que presentava iniciativa i entre tots intentàvem fer-les intel·ligibles. I dic això perquè es vam acabar de discutir les esmenes a les 11 de la nit i ja no vam parlar de res més perquè estàvem saturats fins aquí de, de, de normativa i, i això va ser la informativa del dijous, dedicar-nos a debatre les esmenes eh, d'iniciativa quan portàvem, com ha dit el senyor Xavier Serra dos mesos reunint-nos. Ells diuen que no havien tingut a disposició les bases d'execució, en qualsevol cas és lícit portar-les a la mateixa informativa, no dic pas que no, com si les haguéssim volgut portar avui, però a nosaltres doncs, ens sembla eh, que no era la forma, però no, no, no per la pressa, sinó perquè insisteixo, perquè són esmenes que estan força mal redactades, que no aconsegueixen l'objectiu que pretenen i que en molts casos intentaven copiar el que deia la llei, però menys fortuna en la redacció fins i tot del que, del que la llei ja preveia. No? Clar, jo pensava que les debatríem totes 10 i ara mateix arribem aquí a les 9 i ja no en tenim 10, en tenim 4, però és que a més a més de les 4 ens han modificat el redactat, és dir que ara ens hauríem eh, doncs de, de tornar a centrar exactament en, en les 4 que es porten aprovació. La, la, la primera que s'ha comentat realment incorpora donar compte al ple, és una cosa que no ens sembla malament, evidentment està bé que es doni compte al ple, però per fer això doncs segurament hagués pogut partir des d'un bon inici amb una redacció més senzilla, però és que jo penso més a més que la intenció inicidiva no era només donar compte al ple, sinó realment era portar a aprovació coses al ple que la llei preveu que, que no s'hi hagin de dur. Per tant, iniciativa, volia fer una cosa que la llei no li permetia, el dijous vam dir, home no, però que no veieu que la llei no ho permet, després vam acabar-ho de reinterpretar, en definitiva. Que ja ens sembla bé que les coses portin al ple, però vaja, aquesta només era la primera. La segona no la portem a aprovació, finalment, la tercera no aportava res diferent al que ja s'estava fent. és més. Iniciativa diu que vol aportar un major control quan hi hagi canvis de, de, de partida inicialment destinats i realment la redacció que es proposa tampoc no ho preveu és a dir, hi haurà una vinculació jurídica que preveurà i que facilitarà i que està bé que sigui així perquè ha d'haver un cert marge de flexibilitat en uns pressupostos doncs que si hi ha una, una partida que es vol doncs, reajustar es pugui fer, és dir, l'esmena que estem presentant no, no permetrà el control que vostès diuen eh, que volen exercir 4, 5, 6 ja no les portem a aprovació i la número 7 doncs de nou eh, en l'exposició de motius pretenia unes finalitats que tampoc s'aconsegueixen amb el text de redacció que es portava a aprovació Eh, i ells creuen que amb la redacció aquesta es podien evitar irregularitats, ja ho vam dir en el seu moment les irregularitats s'han venit s'han vingut cometent, infringint la llei i res ha impedit que es cometessin per tant no perquè en les bases, ara hi afegim un paràgraf eh, aquest equip de govern o els que vinguin no tindran manera també de saltar-se la normativa en temes de contractació és dir, no perquè unes bases siguin més clares de com ha de contractar un ajuntament un equip de govern, si vol no se saltarà les bases, si s'ha saltat la llei fins ara, per tant, per nosaltres també era absolutament sobrer perquè la llei ja ho diu que la gent que treballi per un ajuntament ha d'estar degudament contractada Vull dir que això no han de dir unes bases d'un ajuntament ja ho diu la llei, si fins ara no ha estat així res impedirà que no segueixi sent així si no hi ha voluntat política i l'última de la llei de contractes eh, la llei és és molt clara també, les bases no afegeixen tampoc res de nou i l'exemple aquest de la furgoneta de 4 a 1 anys tampoc és un exemple que serveixi per il·lustrar el que finalment el text, si s'aprova, que suposo que sí eh, que preveu, és dir no, no, no evitarà el que, la preocupació que vostès tenen en definitiva, eh, jo crec que això una cosa és que els grups polítics tinguin eh, propostes polítiques això ja és interessant de per si, no és senzill eh, a vegades, però és interessant però si aquestes propostes polítiques, a més, es vol que tinguin una dimensió legal, això ja es comença a complicar més i, per tant, doncs, o es l'assessorament jurídic, que a vegades és molt car i no sempre és fàcil d'aconseguir, i grups petits com els nostres justament tenim dificultats, però o tenim l'assessorament que convé o el que es pot provocar justament doncs, és que hi ha unes esmenes doncs, això, amb una redacció bastant dolenta. La que es porta aprovació avui, que és un text reforç que suposo que ha treballat l'equip de govern millora una mica si es vol la redacció però és un document que està ple de faltes d'ortografia és un absolut escàndol que un equip de govern presenti un document amb aquest nivell de redacció per tant, eh, nosaltres entenem doncs que, una cosa, permeteu-me eh, el grup de la CUP a la informativa, van, després de l'embolic jo vaig dir que aviam, centrem-nos Convergència, quines esmenes votarà a favor? i ells van, no?, el senyor alcalde va començar des de la primera i va dir aquesta sí, aquesta no, aquesta sí condicionada, ah, aquesta no. I ara repassant jo justament veig que les quatre esmenes que manté iniciativa són justament les quatre que Convergència ja va anunciar que votaria a favor, és a dir, amb les que hi havia eh, una certa, jo no pot ser casualitat, pot ser casualitat, jo informo a la gent que no estava a la informativa, doncs que segurament això ja tiraran davant perquè Convergència el dijous ja va anunciar que en aquestes quatre li donaria vot favorable, per tant el nostre vot favorable no es necessita i, i, votarem en contra, i votarem en contra justament perquè pensem doncs, que en un ajuntament hi ha d'haver un cert rigor, que no pot ser que ens atrevim a qualsevol cosa que no pot ser que gastem una informativa amb debatre textos legals que pretenen ser-ho i que no ho són i a més a més perquè pensem que no millorem les bases sinó el que fem és doncs bueno, haver gastat unes quantes hores unes quantes energies en interpretar uns documents que eren molt molt difícils d'interpretar Senyor Manuel Véns Bona nit a tothom. Bueno, primera primer en deu esmenes, ara són quatre, la cosa ha millorat més, no? que no pas a la comissió informativa. De totes maneres, jo insistiria en el que ha dit la regidora de la CUP. Esclar, aquest text refòs ens l'hem trobat ara mateix sobre la taula. No? Jo crec que aquest text, text refòs millora, millora les que es van presentar a la Comissió informativa, bastant, som més més entenedor, però ens hem tingut que estudiar aquests aquest, aquest, aquest text refors en aquests moments no? perquè no havevien tingut abans. Jo també no sé si això ho podien haver tingut abans o no. No sé si és possible amb els serveis telemàtics, correus que tenim. Donc avui dia d'enviar-hos doncs, a les 4 de la tarda o a les 2 del migdia, no sé si teniu aquest, aquest, això aquest reffors fet però jo sí que demanaria que si es té abans que vinguem al ple doncs se'ns envia perquè ha, avui dia doncs, hi ha mecanismes molt ràpids i molt fiables que no cal que vinguem a l'Ajuntament a recollir-los sinó que s'envien no? ja, amb aquestes esmenes jo crec que el que no fan és empitjorar les bases d'execució vull dir, si canses les milloren o les reforcen o els hi donen pues, una mica més doncs, de voluntat en aquest cas jo crec que és política i no jurídica dintre de les, de les bases no? torno a repetir el mateix que he dit no hem pogut acabar d'aprofundir exactament doncs jo suposo que sí perquè ens ha llegit només la modificació del secretari el mateix que deia doncs, de a la, de la comissió informativa en principi nosaltres no hi tenim res en contra no les aprovarem perquè tampoc sabem si el nostre grup les aprova tal com estan o no perquè no ho hem pogut discutir però sí que no ens hi oposarem no? si sí, és cert que, que potser aquestes esmenes veient que venim en prioritat a l'última comissió informativa si és possible o no és possible entrar-les no? perquè no sé si es poden entrar esmenes amb, eh, amb les comissions amb, amb les amb els sessions de treball eh, abans de tenir doncs potser eh, l'ordre del dia, no si és possible, això m'hauria dir el secretari però sí que si es va amb aquest, aviam, esmenar coses encara que no sigui legalment entrant unes menes després de tenir l'ordre del dia o de saber què és el que va al ple doncs això ho fan els grups doncs no fent aquesta situació tan jurídicament correcta que no? ja creiem que no empitjoren les bases sinó que les reforcin i les milloren i per això doncs, nosaltres no ens hi oposarem per part d'esquerra volgana, senyora Cortés. Bona nit a tothom. Bé, ja s'ha dit, però tornarem a dir perquè és la nostra, el nostre argument i la nostra defensa que fem en aquest punt. Justament, doncs, dijous van arribar aquestes esmenes que va presentar el grup d'iniciativa a la Comissió Informativa del Ple del Pressupost de l'Ajuntament deu esmenes que, per ser debatudes i que feien referència a les bases d'execució del pressupost 2010. I ha explicat l'Anna Gabriel molt didàcticament que són les bases d'execució del pressupost i no tornarem a explicar. De tot això només en tenia coneixement l'equip de govern, els altres grups de l'oposició no, no en sabíem res i teníem clar, doncs, ells tenien molt clar que sabien a quines votarien a favor i a quines votarien en contra i vam estar més de dues hores debatent aquestes esmenes que segons va explicar el regidor d'iniciativa estaven encaminades a millorar eh, el control del pressupost el grup d'esquerra considerem que això sempre és bo poder, poder millorar un control no? en, aquest, en aquest cas el del pressupost però en realitat aquestes esmenes no transmeten les paraules que en aquell moment ens va, ens va emetre el regidor són deu esmenes molt, molt espesses que intenten canviar alguns aspectes d'aquestes bases d'execució del pressupost però ja ho preveu la llei a més a més el redactat de les esmenes conté força errors que es van evidenciar el mateix dia de la comissió informativa errors en la redacció, errors d'incorrecció en el tallar i enganxar de la còpia d'un document a l'altre, errors en voler dir una cosa i escriure una, altra, i escriure una altra, errors en rebaixar el control del plenari i passar la responsabilitat a la Junta de Govern. El mateix regidor d'Iniciativa va mostrar moltes dificultats en alguns moments per explicar-les, per argumentar-les i per defensar-les, i fins i tot el secretari també va tenir-hi problemes entenem que qui les ha redactat doncs, no ha estat capaç de mostrar claredat i simplicitat tal com es recullen les actuals bases que tenim i que són molt concretes i molt específiques no n'hi ha hagut prou amb tot això que avui, 5 minuts abans d'arribar al ple doncs ens, han arribat, ens ha arribat aquest text reforç que evidentment el grup municipal d'Esquerra ni ens hem llegit ni hem analitzat perquè no hem tingut temps ni per llegir-lo ni per analitzar-lo, a més a més d'un text tan jurídic com és aquest ja són tres sessions plenàries consecutives més totes les anteriors que puguem tirar enrere que no hem tingut, o sigui que ens arriben informacions en el ple que no hem vist abans o sigui en el ple anterior també en l'altre també i en d'altres també per tant anem alerta amb tot això perquè s'està posant una mica és un, és un hàbit que això s'està convertint en un hàbit no? per tant no hem tingut la informació necessària. Les esmenes que han presentat són molt feixugues. Tot això és molt complex. El regidor del PSC diu que amb això millorem. Nosaltres no ho sabem. Amb aquest reforç no sabem si millorem o si no millorem perquè és un test jurídic molt ferragós que considerem que els regidors no podem analitzar sense un suport jurídic al nostre costat. I, per tant, com que no tenim aquest suport i... Fent una valoració global i atenent a tot l'argument aquest presentat, nosaltres, i havent-hi totes les incorreccions, errors i dubtes per part d'iniciativa, també nosaltres doncs, votarem en contra. Senyor Sara Malera. bé, eh, jo, jo no entraré a, a, a defensar les esmenes però sí que, que vull aportar una mica de, de, de llum amb tot plegat no? perquè s'han dit alguna sèrie de coses que, que creiem que no són del tot certes en primer lloc eh, valorar la feina de d'iniciativa han, han fet una feina complexa eh, potser un, un pèl tard i nosaltres vam tenir coneixement d'aquestes esmenes crec que recordar que el dia abans i ho vam donar als nostres serveis jurídics perquè, i també ho francament sincerament no vaig entendre res del que es presentava en les esmenes perquè tenien un alt contingut doncs, legal no? a partir d'aquí i analitzat amb, doncs, amb els serveis jurídics d'aquí a l'Ajuntament es va arribar a la conclusió que de les 10 esmenes doncs, les que ja es van parlat les informatives unes eren aprovades o vàlides unes doncs, es considerava doncs, que que, que, que traspassaven algunes, algunes potestats o límits que la mateixa llei establia, però en qualsevol cas les que sí que es van aprovar, que a més algunes d'elles són, són aquestes aquí per la nostra part eh, l'únic que feien era refrendar més o desenvolupar més part de la llei de gentes locals i per tant vam dir, no tenim cap inconvenient en, en implementar-les eh, sí que volia comentar Sí que volia comentar eh, la senyora Ana Gabriel de la CUP ha fet un comentari parlant de les contractacions irregulars que ha parlat d'aquest ajuntament i els que vindran potser s'ha deixat de comentar també alguna cosa sobre els, sobre els passats, el tema dels faltes de d'ortografia que aquí presentem eh, en aquest text reforç que ara explicaré què vol dir aquest text reforç que és un compromís que vam, que vam prendre l'altre dia a les informatives el que hem fet és copiar i enganxar literalment, directament, el que des d'iniciatives va van presentar, és a dir, el nostre compromís a les informatives del passat dijous va si escolta'm, donat que teníem una documentació que s'havia entrat per per registre el mateix dijous donat que l'ordre d'entrar al registre, i això suposo que va ser cosa de, de, de la casa, es va entrar amb, amb un ordre puntual el senyor Inojosa tenia un altre ordre i si m'equivoco corregeixi'm, de defensa també del, de, les, de les esmenes i quan vam començar hi havia un declaratge entre que o sigui, l'esmena u que per vostè era la u, en la documentació que vostè defensava doncs era potser la 3 no? o sigui, hi va haver una història d'aquestes que també va crear cert, cert conflicte nosaltres vam dir, escolta'm, un cop debatuda si no hi aprofito no hi per contestar a Esquerra un cop debatuda les esmenes i nosaltres com a equip de govern havem fet les aportacions i les intervencions i les consideracions i alguna d'elles amb alguna petita transacció que es va considerar en aquell moment vam dir, ens comprometem a fer un text reforç de l'esmena o genuns sigui, no dir, la base que tenim ja publicada a les bases i afegim realment el que per nosaltres que és el que es va parlar a les informatives, considerem que del seu document vam copiar i hem enganxat. A nivell o a quin nivell? Sota, nosaltres teníem les mena 26.a.b.c i el que hem fet és afegir un punt d, no? Que la lletra d l'hem posat nosaltres en aquest cas, eh? o l'esmena que ells van, van aportar per tant, i, així, i aquí segueixo també contestant a Esquerra no es que hagin tingut aquest document ara a les 9 o a les 8 a l'hora que sigui, el, el text refós sí però, les, però el que hi han aquí en aquest text refós no és res més que les que són per al dijous és a dir, jo no sé si ha tingut temps o no s'ha tingut temps, però el divendres el dissabte i el diumenge la documentació estava lliurada i, i potser, no crec que m'equivoqui però tot el que hi aquí és tot el que es va parlar el dijous l'únic que hem de dir és, o sigui, ens comprometem a fer aquest reforç a partir d'aquí, jo, jo no vull no, no, no vull entrar en, a més a detall però en qualsevol cas tampoc estem debatent el text reforç eh? estem debatent les esmenes que es van plantejar i que vam donar fotocopiades el passat dijous a les informatives això no ha entrat, no ha entrat ni tan sols per registre nosaltres vam dir, farem un text reforç perquè s'entengui bé però estem, estem vaja, jo almenys intenció del que es va per al dijous i del document d'avui no és debatre aquest, aquest text d'avui, eh y te va a traer y veo a partir de aquí me parece que no hay señora Ana Fernández Sí, eh, només a títol d'aclaració, quan ha fet el senyor Hinojosa la referència al contracte menor respecte al bus urbà, es va fer un contracte negociat, bueno, un contracte negociat sense publicitat, tot i que vam convidat les empreses dedicades al sector, es va fer per una qüestió de temps i fins i tot també, i ho dic una mica de memòria, també va ser com va canviar la llei que els contractes menors tenien un import per serveis molt més inferiors del que hauria costat el servei en si per tant es va optar per al contracte negociat que això dona un ventall de temps més ampli i econòmic simplement això vull dir que poder, no era el, el cas per, per explicar-ho, no era el cas que s'havia comentat també he comentat als oients que han tingut un problema d'internet i se'ns ha parat la connexió perquè nosaltres connectem amb la ràdio des d'internet a la casa ens hem quedat sense internet a la policia i demés llavors ha reclamat ha començat un altre cop als 10 minuts però han tingut que resetejar el sistema, el, el programa per tornar a enganxar i hem estat no sé, que uns 20 minuts o alguna cosa sense emetre, si sí, s'ha emès a la televisió perquè eh, la connexió és interna no depenem d'internet i dir als oients que el dimecres ha, per perquè ha passat això intentarem tenir ja a disposició internet el, el ple i el divendres també passarà a la mateixa hora a les 9 del vespre la repetició per si s'ha quedat alguna bueno, pues la la, primera, la prèvia que no s'ha pogut escoltar però ha estat a causa d'internet només això, i desculpe les molèsties però ha estat una cosa totalment aliena a nosaltres, gràcies Senyor secretari, per respondre a la intervenció del senyor Manol Vins Sí, que referent a la legalitat de l'esmena que hi havia la proposta de base d'execució iniciativa Catalunya Verde que fa és presentar les deu esmenes i llavors, si és legal o no evidentment que sí el reglament d'organització i funcionament eh, l'article 97 diu que és la proposta de modificació d'un dictamen o posició presentada en qualsevol miembro mirant escrit o presentat al president abans d'iniciar-se de la derivació de l'assumpte. Per tant, fins i tot si l'hagués presentat avui, abans de començar la derivació, també igualment hauria estat vàlida i que passa que l'UNIS hauria de votar l'augència o no de l'esmena. Sí, en tot cas... De, en, de, Sí, sí. jo el que volia dir és que en un sessió de treball no es poden presentar esmenes perquè no sabem què hem de esmenar podem col·laborar i treballar-hi però no podem presentar esmenes em sembla que no és una esmena això, no? evidentment tal com esmena només es pot presentar el dia de la comissió informativa o no? i prèvia, de la i prèvia i aquí, perquè aquí. En, en aquest cas la, la, les bases d'execució ja es coneixen amb anterioritat ah. perquè són les mateixes no, no, només de jo només ho dic perquè això era un, una prèvia a la meva exposició posterior però com que tenim per l'estona aquí pues ja no, però és que Pep té, té, té, té raó en, fi, en les sessions de treball el eh, que s'intenta és arribar a un consens per aportar la documentació més consensable possible a la que presentarà el ple senyor Hinojosa Bé, s'han dit moltes coses no m'agradaria entrar a ferir la sensibilitat de ningú llavors vull ser correcta, no políticament correcta, sinó correcta en el vocabulari per no fer la sensibilitat de ningú Les esmenes és una qüestió que es poden presentar a la comissió formativa i al ple, ple s'han presentat presentar via d'urgència que el taranà d'iniciativa no, no agrada perquè presentem esmenes és legalment correcte i autènticament democràtic presentar esmenes a un document autènticament democràtic que a la regidor de la CUP no li agrada que vagi d'aquesta manera bueno, és un problema seu perdona senyora Ana Graviel vostè ha presentat mocions mocions que el regidor d'iniciativa l'ha aprovat que són del Kurdistan moció que són d'altres històries que a vegades ens falta quantitat d'informació perquè són mocions que no són locals, que són fora d'essa gent i a vegades hem hagut d'anar a informar amb tot el dret i legítim dret i hem votat en favor i ens hem tingut d'anar a informar millor a través d'internet aviam realment què és el que va passar i les hem votat i les hem aprovat, per tant estem parlant d'un document que es poden fer les esmenes que ens vulguin Ara, també estem parlant de quatre esmenes, no de deu. Per què? I quan vostè diu que precisament ha presentat les esmenes que ha aprovat l'equip de govern, no és veritat, perquè aquí n'hi no esmenes que estan aprovades i si no les hem presentat. Hem presentat quatre, perquè també hem reflexionat i pensàvem que era molt farragós i no volia acaparar tota l'atenció del ple. El tema de que si la base d'execució pressupostària ja està la llei, mire, potser vol que li digui, també està el ROM el ROM també és un reglament orgànic municipal però també està la llei des d'aquest punt de vista local que tinguéssim ROM rem de orgànic, eh, reglament orgànic municipal si va mirar això no seria falta de fer el ROM i hem insistir sobre el ROM ja de fa temps que estem parlant de que s'ha de fer un ROM i que s'ha de modificar el ROM per tant, les bases d'execució la llei ja existeix i la llei diu que no es pot pagar una factura que no estigui degudament correcta però nosaltres ho posem a nivell local perquè en qualsevol moment controles millor i controles millor, igual que el ron ara passa una cosa, potser les iniciatives no som molts macos potser perquè no portem l'estrella aquí, a vegades la portem aquí a dintre, a dintre del cor eh? la portem a dintre del cor, no la portem aquí no som molts macos llavors, qualsevol moció esmena proposta sempre hi ha dificultats perquè quan vam presentar la moció sobre crear una taula per afrontar la crisi a nivell local vostè va dir que l'Escrit que, que era neoliberal que no atacava directament al sistema capitalista que aquesta moció no corresponia que això s'havia de parlar sencillament no es volia consensuar una taula perquè es va fer la primera reunió i va ser un desastre Iniciativa sí que volíem consensure taula, perquè era necessari afrontar la crisi a nivell local. I pensàvem que marcaran els nors diferència, hi ha coses que ens hem de posar d'acord, perquè el problema de la crisi és un problema greu. I això també ens serviria per elaborar el pressupost, perquè hauríem valorat més les coses, la despesa social, quines necessitats socials, quanta hi ha en atur, què hem de fer, podem fer projectes social, podem fer projectes de treball, tot això una taula per afrontar la crisi es podria discutir, no s'ha fer res i a més no s'ha volgut fer però clar, la presentava iniciativa com que no portem l'estrella aquí doncs pues no som els vacos.. i no sé és que jo crec que hem fet el que teníem de fer estem totalment tranquils hem fet les setmenes perquè creien que les bases d'execució es podien fer aquestes setmenes no hem volgut complicar gaire la vida perquè pensem que, bueno, també les bases de discussió van venir molt tard perquè les vam demanar en una reunió de la comissió informativa vam demanar tota una sèrie de comens i van venir tard i vam fer com vam poder i vam més sobre les, sobre les menes Senyora Gabriel Sí, molt breument, per respondre primer amb el Xevi uh, jo tenia entès que parlàvem de, del text reforç perquè el secretari ha llegit el text reforç no ha llegit les esmenes que ha presentat sí, iniciativa. Sí, eh, però senyora Gabriel per aclarir després, quan hi havia que hi ja hem dit, primer llegim les esmenes, debatrem les esmenes i després, evidentment, la proposta és el text reforç perquè entenem que s'incorpora que, tal com es va quedar la comissió informativa però el, el, el que estem debatent és el text de les esmenes amb, evidentment amb un debat previ que va haver a la comissió informativa D'acord, jo dic perquè potser hagués estat bé que s'haguessin llegit les esmenes perquè així el públic s'hagués no, fet una mica No, és les esmenes és el que s'ha llegit amb excepció de la primera que s'ha fet, fet els aclariments del que eren eh però no s'han llegit les esmenes. Hauria estat bé que s'haguessin llegit els motius de les esmenes, el text que es proposa en les esmenes, perquè així s'hagués il·lustrat el que jo deia, que sovint els motius no es veien recollits, però és, en qualsevol cas. Um, Xevi, mmm, treballes una mica més les justificacions. Quan jo dic que hi ha faltes ortografia, no em digui, oh, és que hem fet un tallar i enganxar. Mm, hi ha faltes ortografia, jo crec que un document eh, que es porta en el plenari no n'ha de contenir, independentment que l'origen del text en contingués. Mm, ja està, potser no, no li fan tanta nosa com a nous, però tant és, no, no passa res respecte a les contractacions irregulars no tinc cap problema per abordar la legislatura en la que jo vaig ser membre de l'equip de govern jo no, no he volgut esquivar que abans també hi havia contractacions irregulars i va bé que ho comenti perquè no, no em fa res dir-ho de que no vam ser capaços durant els quatre anys que vam estar governant d'eliminar totes les, les contractacions irregulars és cert, hi havia moltes, moltes i no és senzill eliminar les contractacions irregulars perquè vol dir posar la gent que estava sense contracte al capítol 1 i vostè potser no ho recordarà perquè no hi era però pensi que cada aprovació de pressupost, convergència i unió ens criticava els augments del capítol 1 tots i cadascun dels plens criticava l'augment del capítol 1 bona part de l'augment del capítol 1 venia per la regularització de la contractació de molta gent que estava sense contracte netejadores, professors de català professors de l'escola de música, etc. i és cert, van quedar dues persones que encara continuen en contractació irregular per tant, jo crec que vam, vam sanejar que seria un 90% del total de les contractacions. I ara hi ha... Uh, aviam, uh, iniciativa. Mm, jo és que no, no, no s'ha referit a res del que jo havia fet uh, referència quan he la intervenció. i no he parlat del Rom, i no he parlat del Kurdistan, jo no he parlat de Palestina, i no he parlat d'Estrelles, ni he parlat de democràcia. És a dir, a les esmenes que es portaven, que evidentment és legal portar-les a la Comissió Informativa com també ho seria portar-les en el mateix plenari, ja ho he dit, Uh, que evidentment contenien la intenció i no en dubto de millorar coses però que jo qüestiono no és la intenció que hi ha al darrere sinó que no s'aconseguia la intenció que vosaltres tenien és dir, el text que proposàveu no aconseguia els objectius diguem-ne polítics que preteniu i és que a mi em sap greu perquè jo soc la primera que ja m'està bé un major control amb l'equip de govern però és que no vau ser afortunats en la proposta i això no té res a veure amb que sigueu macos o no sé exactament a què venia que si no éreu els magos i no portàveu estrella és que no té a veure és a dir, nosaltres uh, unes menes si la veiem clara, independentment de qui la proposi la votem i si no la veiem clara també independentment de qui la proposi doncs no la podem votar perquè nosaltres i jo particularment que sóc la, la que després signo l'acte en el cas de que la signi, doncs no vull tenir responsabilitats en temes que jo no veig clars simplement em sap greu que ho derivi a temes de responsabilitat de, bueno, de qualitat democràtica i de belleses o lletjós o, o d'estrelles més endins o més en fora perquè és que no té res a veure amb la intervenció que jo està fent. Simplement he dit doncs, que fer unes, unes esmenes a un text jurídic és una cosa bastant complexa eh, que ho és més encara si no s'està al govern i per tant es té el cos jurídic de suport, que ho és més encara si s'és d'un partit petit que tampoc tenim els mateixos serveis d'assessorament jurídic que tenen els grans i que per tant doncs Eh, crec que viu estat agosarats ja està, a partir d'aquí doncs, si se n'aproven les 4 que heu decidit presentar jo segueixo pensant que no empitjoren les bases però no les milloren no les milloren perquè vostè diu, és que si hi ha lleis que diuen les coses, doncs no fem normatives de res. No, hi ha lleis que deixen més marge per a l'autonomia local i hi ha lleis que en deixen menys. El ROM, doncs hi ha bastant marge per regular coses a nivell municipal, per això tenim ganes de fer un ROM. Uh, a nivell de pressupostari hi ha menys marge, per això a uh, les bases d'execució tenen menys escletxes perquè l'Ajuntament decideixi coses. Per tant, no posem les lleis al mateix sac totes perquè no totes són igual ni tenen res a veure. No? Um, per acabar, perquè no em vull extendre i perquè tampoc no vull entrar eh, en discussions que no formen part eh, del plenari jo segueixo pensant que aquestes bases d'execució eh, tindran la mateixa utilitat pràctica que les que, tenien, eh, les que hem tingut vigents en els últims 10 anys no hi haurà cap canvi L'únic canvi és que fixi's vostè que Convergència eh, ens ha aportat la llum, com ha dit el senyor Serra Malera, no? i que en cap moment van criticar res de les esmenes d'iniciativa i que els hi votaran a favor. i això em preocuparia, perquè, clar, si la intenció és controlar un equip de govern i l'equip de govern veu en aquest control la llum i està tan content i tan encantat i els reconeix la feina, a mi em faria dubtar que potser el que s'aconsegueix efectivament no és el control que a vosaltres els agradaria. Però jo, eh, eh, cap problema en què Convergència doncs, eh, estigui estigui agraït amb la feina que ha fet iniciativa cap problema en què hi voteu a favor ja dic, les bases no no, no ens faran nosa però jo crec que a nivell ara hi ha ja, polític iniciativa s'ha de plantejar les energies que ha invertit en fer aquestes 10 esmenes potser hagués valgut més la pena que les hagués fet amb 10 propostes de contingut polític per millorar els pressupostos que avui porta Convergència i Aprovació